Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man itaba'ahudahu ila yawmiddin Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fusul fi Fisirat al Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan tentang Peristiwa utusan atau pasukan Abdullah bin Jahash, radhiyallahu taala anhu, Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk mendatangi sebuah tempat yang bernama Nakhlah. Oleh karena itu pasukan ini pun dikenal dengan syariah tu Nakhlah. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi Di mana mereka sempat bertemu dengan Beberapa orang dari kaum musyrikin Sehingga terjadilah uh, Pertempuran di antara mereka Dan kaum muslimin Berhasil membunuh salah seorang di antara mereka Ada yang ditawan ada pula yang berstatus sebagai harta rampasan perang dan itu terjadi pada bulan haram sehingga kaum musyrikin membicarakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan bulan yang haram. Akan tetapi pada hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui perbuatan mereka. Namun mereka beristihad pada saat itu dan mereka memerlukan keputusan yang segera sehingga mereka pun berembuk dan keluarlah keputusan untuk memerangi Sebahagian kecil dari kaum musyrikin ketika itu kemudian berkata Al Hafidz Abu Al Fida' Imanuddin Ismail bin Umar Al Shahir bin Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun di Syaban min hadhihi sanati pasal yang berikutnya dalam bulan Syaban dari tahun ini yakni tahun yang kedua disebutkan sini dalam kurung tahwilul qiblat wa fardhus saumi pasal ini membahas tentang perpindahan kiblat dan diwajibkannya puasa Ramadan dan perlu kita mengetahui bahwa judul pembahasan tersebut bukan dari Al Hafidh Ibn Khathir namun dari eh, apakah pencetak ataukah yang mentahkit kitab ini yang memberi judul oleh karena itu diberi tanda kurung dan itu bukan dari ucapan Al Hafidh Ibn Khathir rahimahullah taala Al-Hafiz Al-Kathir tidak memberi judul Dari pasal-pasal yang boleh disebutkan Walhasil pasal ini membahas tentang tiga hal Yang pertama tentang masalah perpindahan kiblat Dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Qa'bah Baitullahil Haram Masalah yang kedua tentang Diwajibkannya berpuasa Ramadan Kemudian permasalahan yang ketiga Yaitu diwajibkannya zakat al-fitr yang hubungannya dengan ramadhan. Kata beliau, rahimahullah taala, "Fi Sha'banah min hadhis sanati di bulan Sha'ban pada tahun ini, iaitu yani tahun kedua Hijriah, hululatil qiblatum min baitil maqdis disila al Ka'bah. Qiblat itu dipindahkan." dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'batul Baitullahil Al Haram. وذلك على Dan yang demikian itu di akhir tahun di penghujung tahun di penghujung 16 bulan semenjak kedatangan beliau ke Madinah Wakilah sabatah ashara syahran. Ada pula yang mengatakan bahawa perpindahan kiblat tersebut setelah 17 bulan lamanya kaum Muslimin solat menghadap ke baitul maqdis. Wahhumah fis sahihah ini dan keduanya terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini adalah hadis. Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Kata Al-Bara bin Azib, "Shallainama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa Baitul Maqdis. Kami mengerjakan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitul Maqdis 16 syahrin aw 17 syahra." Itu berlangsung selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi setahun 4 bulan atau setahun 5 bulan. Tsumma shurifna nahwal Ka'bah, kemudian setelah itu kami pun diarahkan salat menuju atau mengarah ke Al-Ka'batul Baitullah. Ma'a asyro rahimakumullah. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama Penyebutan tahun atau penyebutan bulan Syaban Bahawa terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis Menuju ke Baitullahil Haram Al-Ka'bah Al-Hafidh Mekathir mengatakan itu terjadi di bulan Syaban Namun sebahagian para ulama Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Menguatkan pendapat ini dan bahkan beliau menisbatkan kepada jumhur ulama, Dan beliau mengatakan telah diriwayatkan oleh Imamul Hakim. Dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Bahawa perpindahan Qiblat itu terjadi di pertengahan bulan Rajab. Di pertengahan bulan Rajab. Nah. Dan ini yang zahir. Wallahu ta'ala alam pertengahan bulan Rajab karena Al Hafiz Muhajjar menisbatkan riwayat kepada Al Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumā maka di bulan Sya'ban atau seperti yang kita sebutkan tadi di bulan Rajab pertengahan Rajab dari tahun ini yakni tahun yang kedua hijriah. Huwilatil qiblatu min Baitil Maqdis ila Al Qiblat itu dipindahkan dari Baytul Maqdis Lalu kemudian diarahkan ke Ka'bah. Yani dahulu kaum muslimin Semenjak awal kedatangan mereka Ke Madinah Maka mereka sholat Menghadap ke Baytul Maqdis Mereka sholat menghadap ke Baytul Al-Maqdis Dan Baytul Maqdis itu kalau di kota Madinah Arahnya ke utara Mengarah ke utara Nah, berbeda dengan arah Ka'bah. Kalau di kota Madinah itu arahnya ke arah selatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di Madinah, beliau mengatakan ma al masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat. Yang mengarah ke selatan. Itulah kiblat. Dan perpindahan kiblat ini, ma asyra Setelah satu tahun empat bulan atau satu tahun lima bulan kaum muslimin mereka solat menghadap ke Al-Qa'bah Terjadi perselisihan di kalangan para ulama Tentang keberadaan kaum muslimin bersama Nabi SAW Tadkala mereka di Makkah Apakah mereka solat menghadap ke Al-Qa'bah Ataukah mereka solat menghadap ke Baitul Maqdis Terjadi khilaf Di kalangan para ulama Sebagian para ulama mengatakan bahawa Ketika di Mekah Kaum muslimin Pada saat mereka hendak mengerjakan solat mereka Menghadap ke Baitul Maqdis Namun mereka juga Menghadap ke Kaabah Jadi mereka Mengarahkan Tubuh mereka ke arah Kaabah Yang sejajar dengan Baitul Maqdis Begitulah cara mereka beribadah ketika itu. Ada sebagian yang mengatakan bahawa ketika itu kaum muslimin kiblat mereka di Ka'bah. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama dengan para sahabat, maka Nabi alaihi ingin melakukan ta'liful qulub, menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan ahlul kitab. Bangsa Yahudi yang mereka tentu mengetahui kebenaran mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulullah alaihi salatu wassalam dan itu disebutkan dalam kitab mereka dalam kitab Al tawrah hanya mereka menyembunyikannya nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendekatkan hati mereka sehingga beliau pun salat menghadap ke baitul maqdis namun di sela-sela itu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Selalu ada kerinduan dan harapan untuk dipindahkannya kiblat tersebut dari baitul Maqdis menuju ke baitullahil haram. Oleh karena itu beliau selalu apa? mengarahkan wajahnya ke atas, mengarahkan wajahnya ke atas, berharap agar kemudian Allah subhanahu taala memindahkan kiblat dari baitul Maqdis menuju ke baitullahil haram. Allah azza wa jalal berfirman: "Qadina ratulub wajhik fi sama fala kiblatan terlazha fawali wajhaka sya'atul masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu yang selalu menghadap ke atas. Ya, kami akan memindahkan kiblat tersebut ke arah yang engkau ridai, yang engkau senangi. Fawalli wajhaka sya'atul masjidil haram." Maka arahkan wajahmu ke Al Masjidul Haram. Arahkanlah wajahmu ke Al Masjidul Haram. Maka setelah turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, kaum Muslimin mereka segera memutar tubuh-tubuh mereka yang tadi yang menghadap ke negeri Syam ke Baitul Maqdis, lalu kemudian mereka merubah dan berbalik arah menuju ke Baitullahil Haram. Setelah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan kiblat. Memindahkan kiblat dari Baitul Magdis menuju ke Al-Ka'batul Baitullahil Al Haram dan pada saat terjadinya tahwilul qiblah pemindahan kiblat ini maka semakin timbullah hasad kedengkian bangsa yahudi kepada kaum muslimin sebab orang-orang yahudi ya mereka melihat bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi apa yang mereka perbuat mereka mengatakan tidak satupun apa yang kami perbuat melainkan mereka berusaha untuk menyelisihi kami dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk menyelisihi ahlul kitab yang mereka enggan untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang ahlul kitab kata beliau innahum yahsudunana ala syai kama yahsudunana innahum la yahsudunana ala syai kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allah biha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 mereka hasad kepada kaum muslimin tentang hari Jumat. Sebab hari Jumat ini adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kaum muslimin untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari raya mereka dalam setiap pekan. Dan ahlul kitab tersesat dalam hal ini. Nasoran memilih hari ahad sementara kaum Yahudi memilih hari Sabtu. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hasad dalam permasalahan kiblat kaum muslimin disebabkan karena kaum muslimin memindahkan kiblat kiblat mereka dari baitul Maqdis menuju ke baitullahi al haram kemudian yang ketiga ucapan seseorang amin ketika membaca al fatihah di dalam sholat lalu kemudian kita mengucapkan amin ini menyebabkan kaum Yahudi dan ahlul kitab mereka hasad terhadap kaum muslimin. Walhasil, perpindahan Qiblat ini merupakan ujian. Ujian bagi manusia. Cobaan dari Allah SWT untuk menguji keimanan mereka. Siapakah yang kokoh di atas kebenaran dan siapa yang tidak benar keimanannya. Sehingga mereka menjadikan ini sebagai bahan olok-olokan kepada kaum Muslimin. Oleh karena itu Allah Azza Wajalla menyebut mereka orang-orang yang mengingkari adanya perpindahan kiblat sebagai orang-orang yang syfi, orang-orang yang bodoh, tolol. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ان كبرتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. Orang-orang bodoh itu. Mereka mengatakan, "Mengapa Allah memindahkan kiblat? Yang dahulu mereka menghadap ke ke sana, lalu kemudian Allah pindahkan. Mengapa?" Maka katakan kepada mereka, "Kullil lahil masyriqu wal maghrib." Katakanlah, timur barat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau mengarah ke mana pun, di sanalah wajahullah Azza wa jell. Jadi, mau mengarah kemana saja sesorang beribadah kepada Allah tabaaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang terdapat penyakit dalam hatinya mereka berat untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma al-qiblatallati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyattabi'ur rasula mimman yang qalibu 'ala aqibaihi. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu kamu menghadap ke sana, melainkan agar kami mengetahui siapakah orang-orang yang jujur keimanannya, siapakah orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang mereka berpaling, bermaksiat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakaana awwala man sallaa ilayha Abu Sa'id ibnul Mu'alla wa saahibun lahu. Lalu berkata Al Hafidz Al Katsir, orang yang pertama kali salat menghadap ke Ka'bah adalah Abu Sa'id ibnul al Mu'alla dan seorang sahabatnya. Kama rawahun Nasa'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa dzalika annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthubu an-nas. Riwayat ini menyebutkan bahawa keduanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Berkhutbah di hadapan manusia wa yatlu alaihim tahwil al-qiblah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat yang menjelaskan tentang perpindahan qiblat Faqultu li sahibi maka aku pun mengatakan kepada temanku ini Ta'ala nusalli raka'atain. Ayo kita salat dua raka'at. Fanakuna awala man salla ilaiha. Sehingga kita menjadi orang yang pertama kali salat menghadap ke Ka'bah. Fatawarayna wasallayna ilaiha. Maka kami pun bersembunyi dan kami pun mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam fasalla bin nasi dhuhrayawma idhin. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya lalu kemudian beliau salat memimpin kaum muslimin salat az zuhur pada hari itu. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan an dalam sunan Al-Kubra dari jalan Marwan bin Uthman ibni Abi Sa'idin Al-Mualla Al ibnu Al-Mualla Dan Marwan bin Uthman ini seorang perawi yang Waif Seorang perawi yang Waif Sehingga hadis ini Tidak bisa dijadikan sebagai hujah Tentang peristiwa Suratnya Abu Sa'idin Al-Mualla Dengan sahabatnya Menghadap ke Ka'bah Walhasil setelah turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perpindahan kiblat, maka berita tentang perpindahan kiblat ini pun menyebar. Namun, penyebaran tersebut tidak sekaligus. Karena kondisi pada waktu itu tentu tidak sama seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, seorang dari Arab Saudi misalnya, ya, dia ingin menyebarkan berita. Sekali dia menyebarkan, mungkin langsung tersiar ke seluruh dunia langsung tersiar ke seluruh dunia. Nah, namun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang jalan kaki baru sampai ke tempat yang lain untuk mengabarkan tentang adanya perpindahan kiblat ini. Oleh karena itu, 마시르 이크라힘कुमुल्लाह, kejadian tentang salatnya kaum muslimin dalam keadaan mereka memindahkan apa berpindah kiblat itu berbeda-beda ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan solatul zuhur. Ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan solatul azur. Ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan solat al-fajr. Seperti yang terjadi di Quba. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahawa berdasarkan penelitian yang paling pertama kali solat pada saat diturunkannya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Adalah solatnya kaum muslimin di Banu Salamah. Solatnya kaum muslimin di Banu Salamah. Pada peristiwa meninggalnya Bishir Ibn al-Bara' bin Ma'rur. Dan itu bertepatan dengan solat az-zuhur. Itu bertepatan dengan solat az-zuhur. Dan ayat ini itu turun pada waktu zuhur. Nah. Nah di masjidnya Banu Salamah. Yang sekarang ini kita kenal dengan penyebutan Masjid Al-Qiblatain. Masjid Al-Qiblatain yang ada di Madinah. Kemudian setelah itu kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah di Masjid Nabawi pada waktu Asar. Dalam pelaksanaan salat Al-Asar Ada pun yang disebutkan tentang perpindahan kiblat di masjid Quba. itu pada saat kaum muslimin sedang mengerjakan sholat subuh mereka sedang sholat lalu kemudian tiba-tiba ada yang menyampaikan kepada mereka Qad unzila alaih nabi shallallahu alaihi wasallam melalui alquran sungguh telah diturunkan tadi malam ayat kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Azza wajalla memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah di Baitullah. Pada saat itu kaum muslimin sedang solat menghadap ke menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap utara di Madinah. Ketika mereka mendapatkan berita, maka mereka segera untuk merubah posisi mereka. Yang tadinya imam di depan, kalau dibalik dari menghadap utara menjadi selatan. Berarti posisi imam di mana? Di belakang nah, Posisi imam jadi di belakang Maka majulah imam ya, Tentunya berjalan Jalan imam untuk mengambil posisi Di depan nah, Untuk mengambil Posisi di depan Dan itu diperbolehkan karena ini adalah Hal-hal yang menyangkut tentang Kemaslahatan solat tersebut Menyangkut tentang maslahat solat Maka diperbolehkan Sehingga seluruh masjid-masjid yang ada di masjid Nabi eh, yang ada di kota Nabi saw, seluruhnya kaum Muslimin melakukan perpindahan kiblat, melakukan perpindahan kiblat. Bahkan yang masyhur yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw, perpindahan kiblat itu yang disebutkan adalah masjid Quba. Oleh kerana itu, Maashirul Khairahumullah tidak benar mengkhususkan satu masjid tertentu ya dikatakan bahwa masjid ini adalah merupakan masjid sejarah di mana kaum muslimin melakukan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke menuju ke Baitullah Al-Ka'bah. Tidak benar mengkhususkan masjid yang disebut sekarang Masjid Al-Qiblatain, Itu masjidnya Banu Salamah. Nah, akan tetapi seluruh masjid yang ada di Madinah mereka melakukan perpindahan kiblat yang tadinya mereka menghadap ke Baitul Maqdis lalu kemudian setelah itu mereka memutar tubuh mereka untuk menghadap ke Baitullahil Haram maka tidak dibenarkan mengkhususkan satu masjid terlebih lagi pada zaman-zaman sekarang ini masyakhoroh ma rahimakumullah banyaknya para penziarah mereka berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sedikit di antara mereka yang jahil tentang hukum syar'i i. di antara mereka ada yang menganggap ada keutamaan mengunjungi Masjid Al-Qiblatain ada khutaman mengunjungi masjid Al-Qiblatain. Mereka singgah di situ. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ada sebagian mereka yang masuk ke dalam masjid. Lalu mereka sholat. Apa yang mereka lakukan. Mereka sholat terlebih dahulu. Menghadap ke baitul maqdis. Jadi mereka masuk ke masjid Al-Qiblatain. Lalu mereka sholat. Menghadap ke baitul maqdis. Setelah itu mereka putar tubuhnya. Menghadap ke Baitullahil Haram. Menghadap ke Baitul Maqdis mensuh. sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan dan tidak lagi diperbolehkan seorang salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ditambah lagi tidak ada keutamaan khusus seorang salat di Masjid Al-Qiblatain. Justru yang ada yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Masjid Quba. Berziarah ke Masjid Quba dan mengerjakan salat di dalamnya. Man tatahara fi baitihi tsumma ata masjid quba fa salla fihi kana lahu ka umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu kemudian dia mendatangi masjid Quba lalu dia mengerjakan salat maka dia mendapatkan pahala umrah Dan ini berlaku pada masjid Quba tidak berlaku pada masjid Al-Qiblatain Oleh karena itu merupakan amalan bid'ah yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin mendatangi masjidul Qiblatain lalu kemudian mengerjakan ibadah di dalamnya seperti yang sifat yang kita sebutkan tadi ini sama sekali tidak berdasarkan tuntunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhasil maashirul khairin makmumullah perpindahan kiblat terjadi pada tahun kedua hijriyah wa furudah sawul ramadan dan diwajibkan pula berpuasa di bulan ramadan juga terjadi pada tahun yang sama yaitu pada tahun ke-2 Hijriah Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama Para ulama sepakat Bahwa uh, Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah Dan para ulama bersepakat Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan 9 kali Ramadhan Mendapatkan 9 kali puasa Ramadhan Yaitu ketika berada di Madinah Wafuri dzat li ajlihi zakatul fitr dan diwajibkan setelahnya zakatul fitr karena zakatul fitr hubungannya dengan ramadan diwajibkannya berpuasa ramadan diwajibkan pula pada saat itu zakat al fitr kablahu sebelumnya biyau min sahari iaitu yani sehari sebelumnya diwajibkannya zakat al fitr maka ini tiga syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala Ditetapkan pada tahun kedua Hijriyah merupakan amalan yang wajib bagi kaum Muslimin. Perpindahan hiblat, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat al-fitr. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariatnya terdiri jen secara bertahap. Sebelumnya ketika di makkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memfokuskan dakwah itu ke tauhid kepermasalahan Tauhid. Ucapkanlah la ilahe illallah, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Lalu kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya satu demi satu sampai kemudian Allah azza wa jal menyempurnakan syariatnya dengan turunnya firman Allah azza wa Al-yawma al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum ul-islam dina. Sampai di sini insyaAllah penjelasan kita dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hifzukumullah